Wollt's ewig da in der Bruchbude wohnen, in dem Scheißhaut? Dankeschön! Na ja! Wenn du noch mal sagst, dass meine Wohnung eine Scheißhaut da kannst doch gleich rausziehen! Hört, gleich, gleich, gleich, gleich, rutscht Hand aus erst! Und wenn du zehnmal verheiratet bist, kriegst du eine Walsche, dass der Vierzehaut mitten in der Nacht! Ich kann schreien! Wollt's mal! Passt in meiner Wohnung! Und wenn's mitten in der Nacht ist! Nein! Moment! Was? Papa, schau, du, ich, ich hab's nicht persönlich gemeint. Schau, ich, ich hab nur sagen wollen, dass die wohnen... Na, na, was? Wir? Hm?